U emisiji Digitalne ikone danas govorimo o kako smo i najavili pravni i zakonodavni okvir e-uprave je ovoga puta naša tema. Sa nama u studiju Damir Baralić, direktor prodaje za javnu upravu kompaniji Atos danas u državnom sektoru se e-upravom bavi od 2009. do 2012. godine. Damir, dobar dan i dobro nam došli. Hvala na pozivu, dobar dan i vama. Evo, vi ste govorili i u emisiji kojom smo otvorili ovaj ciklus posvećen pravnom i zakonodavnom okviru razvoja informacijonog društva u Srbiji. Tada ste pomenuli nekoliko primjera i govorili o e-upravi, ali danas nam se pruža prilika, pošto je to tema e, emisije, da kažemo naravno ne samo detaljnije o, o ovoj temi, nego da ispričamo zapravo e, kada se kaže e-uprava i kada se kaže elektronski servisi, elektronske usluge e, za građane, e, šta se zapravo pod time podrazume. Ja bih elektronsku upravu podelio u nekoliko celina Prva celina definitivno su servisi, odnosno elektronske usluge za građane i za pravna lica. To je ono što je vidljivo ka građanima i ka, pre, i ka firmama prema, i po čemu oni formiraju svoj sud prema državi, svoje mišljenje prema državi i zbog toga je jako bitno. Mi smo napravili, odnosno napravljen je portal elektronske uprave, još 2010. godine vam pušten u radu, koji u sebe uključuje mogućnost da svi državni organi naprave svoje elektronske usluge, znači da izgenerišu formulare, da uvede digitalni potpis, da e, generišu neki dokument, da elektronski plate određene takse. Na tom portalu se u ovom trenutku nalazi više od 400. usluga i neke su usluge jako popularne. Pored usluga na portalu e uprave postoje i različite usluge koje su napravljene samostalno od strane e, drugih državnih organa kao primer da ću vam na primer e, e, poresku upravu, znači elektronske usluge poreske uprave o kojima se puno pričalo ove godine, znači elektronska prijava PDV-a i i slične usluge. Što se tiče problema, zakonodavne problematike u ovom segmentu, ovde ne postoji problem da se elektronske usluge koriste. Znači, koriste se ove zakoni, zakon o elektronskom dokumentu, uredbu o elektronskom kancelarijskom poslovanju, elektronski potpis, pravilnik o vremenskom žigu, kvalifikovane tako dalje. Problem je što ne postoji mehanizam koji će da omogući znači, postojanje većeg broja elektronskih usluga. S jedne strane, trebalo bi napraviti zakonsku regulativu kojom se svi državni organi obavezuju da sve ono što rada u normalnom životu, znači na šaltarima, da moraju objaviti i elektronskim putem preko nekih elektronskih usluga. Znači, na taj način bi građani i pravna lica dobili mnogo veći izbor uslova kojim svakodnevno trebaju. S druge strane, Trebalo bi koristiti portal elektronske usluge, elektronskih usluga kao neko jedinstveno mesto na kome ljudi koji je zanima da uradio neki posao sa državom mogu naći ono što im treba. Te dve stvari se moraju nekako zakonski definisati. Takođe, jedna od bitnih stvari je i stimulacija korišćenja usluga. Primera radi, to se u nekim državama sveta na primer, postiže smanjivanjem taksi za elektronske usluge. Znači, ukoliko vi nešto radite, odete na šalter pa predate neki zahtev, to vas, na primjer, košta 100 dinara, ako to uradite elektronskim putem, to vas košta 80 ili 70 dinara, zato što ste uštedili i sebi a ste uštedeli i rad tog zaposlena koji vas čeka tamo, koji prima vaše, koji obrađuje vaše zahteve, koji vas proziva itd. i tako dalje. Tu ima puno, uh, puno efekta, ima logiki. Znači, to je što se tiče elektronskih usluga. Na U neku drugu, drugu oblast elektronske uprave, ja bi, to su sistemi za povećanje efikasnosti, odnosno back-office, takozvani sistemi, sistemi na kojima zaposleni od državne uprave rade svakodnevno. Jedan od primera je sistem za upravljanje predmetima i elektronskim dokumentima, dokument management system, drugi, drugi primer je, na primer, sistem za podršku rada inspekcija, Postoji više desetina inspekcija koji se bave sličnim poslom, to je sličan proces, samo se razlikuju zakonska regulativa. Treći, treći primer je e, korištenje elektronskih faktura, koje strahovito smanjuje, znači poveća efikasnost, smanjuje mogućnost greške i u, ubrzava, e, da kažemo obradu računa i tako dalje. Što se tiče ovih rješenja, tu e, ne postoji zakonska prepreka. Ono što nedostaje u zakonskoj regulativi, to je zakon koji definiše rad elektronske arhive, znači čuvanje elektronske dokumenta, jer po sadašnjem zakonu elektronske dokumenti su priznati, sve to funkcioniše, jedino što nije definisano njihovo čuvanje. Nažalost, zbog svog imena arhiva, znači zadatak da definiše ovu materiju je došao do arhiva Srbije, који с друге стране није dovoljno информатички писмено чгледно да би направио neki zakonski neku zakonsku regulativu koja definiše ovu oblast. I sada se to uh e, arhivira na načine na koje se institucije određene same određuju za to ili kako. Pa nate kako taj e, sistem e, elektronska dokumenta još uvek nisu zaživela u onom obliku u kojem bi trebalo da zaživi I za sad, ko arhivira elektronske dokumente, arhivira ih na način na koji... Znači, mi pričamo pre svega o dokumentima koji su ulazni u državu. Znači, neki elektronski zahtje tako dalje. Još uvek nije... Ne postoji primjena izlaznih dokumenta. tako vama neki, na primer, državni organ da neki papir, neku potvrdu, on vama može zakonski da generiše i elektronski dokument da ga elektronski potpiše. Ali u ovom trenutku vi nemate primjenu za njega. <laughs> znači, jednostavno još uvijek nije zaživala primena, prema da portal elektronske uprave podržava i rad e, sa elektronskim dokumentima u oba smera. Treći, vrlo bitan znači, oblast elektronske uprave je razmjena informacija između organa državne uprave. Odnosno neka magistrala, mi je zovemo Government Service Bus, koja bi se koristila da različiti državni organi imaju uvid u određene registre i izvore informacija. Jedan negativan primer, primer javne nabavke. Če vi da biste predali neki tender u državni organ, vi morate da odete u desetak, 15 drugih državnih organa i da izvodite neke potvrde, da direktor nije osuđivan, da je firma platila poreze u opštini, da je firma platila poreze u republici, da izvodi registra preduzeća, da, mislimo, desetak, 15 dokumenata koje vi skupite od državnih organa i opet ih date državnom organu. Mnogo, mnogo bolje bi bilo da se to obavlja elektronskim putem da postoji magistralam kojom se razmenjuje u podaci i to bi bilo, znači, mnogo bolje, mnogo efikasnije. E, što se tiče zakonske regulative, i to postoji u praksi, određena povezivanja se rade, određeni ti sistemi postoje, ali ne postoji jedan sistem na nivou cele države koji bi to ujedinjao. E, koji su tu zakonski problemi i rizici, pre svega imati jedan rizik, to je zaštita podataka o ličnosti, kako sprečiti da se taj sistem koristi da bi se neolašćeno prikupljali neke lični podaci. Jedan od načina kako se to može sprečiti, recimo meni se jako dopao u Estoniji, je da svaki građanin može da zatraži da vidi ko sve gledao njegove podatke. I onda može da postavi pitanje zašto je onaj tamo gledao moje podatke kada ja s njim nemam nikakve veze. Naprimer, to je jedan od načina. Ali takođe je potrebno i napraviti e, e, zakonsku re, regulativu koja bi uvela obaveznost razmjena informacije iz državnih organa. Ukoliko neki državni organ čuva neke podatke, da on bude obavezan, da to prevede u elektronski oblik i da stavi na raspolaganje pod određenim uslovima drugim državnim organima. Takođe, se ovde postavlja pitanje cenovnika i stimulacije. Naprimer, imate određene državne organe koji dobro zarađuju na izdavanju dokumenta i kojima nije u interesu da besplatno dele informacije sa drugim državnim organima, to bi se na neki način moglo rešiti nekim taksama koji bi na kraju plaćao <clears throat> građanin, na primer, iako nije svaki dokument vadio posebno, nego, nego je to sistem radio umesto njega. I naravno, postoje neke specifične aplikacije još jedan oblast rektorske uprave, kao što su neke, nećemo, sistem za sednice vlade, sistem za upravljenje krizi situacijama, sistem za podršku rada notara, carina i tako dalje. A neće ulaziti, svaki taj sistem ima svoje posebne zakonske probleme koje treba definisati i tako dalje. Ono što bi samo generalno kao jedan problem kod nas napomenuo, a to je da ne postoji koordinacija organa državne uprave i informatički projekat u Srbiji. Znači, po, po zakonom ministarstvima postoji direkcija za elektronsku upravu koja je zadužena u čiji mandat da pravi zajedničke sisteme i da pomože drugim organima. Međutim, ne postoji e, ništa što bi nateralo neki državni organ da se konsultuje sa direkcijom za elektronsku upravu kada radi neki projekat. Znači, u tom smislu sve se svodi na dobrovoljnu bazu koja u uopštom slučaju nije dovoljna. Znači, trebalo bi napraviti mehanizam da se to sve radi centralizovano po nekim pravilima u nekoj saradnji. Jedan od primera koji ja mislim da bi bio efikasan je da, na primer, Direkcija za elektronsku upravu dobije određeni budžet kojim bi sufinansirala projekte koje, proceni da su dobri u drugim državnim organima. Na taj način biste postagili motivaciju na oba mesta. Znači, državni organ koji ima i neku dobru ideju da napravi neki dobar sistem elektronske uprave, mogu bi da konkuriše kod Direkcije za elektronsku upravo i da dobije svoj financiranje da taj projekat izvede. A takođe, i sama promjena zakonodavstva, dešava se da imate neku ideju da napravite neki dobar sistem i da treba neki zakon izmeniti, to su neki zakoni iz 99 i 1996. godine, da ta, ta, taj proces izmene zakona kod nas jako spora. Znači, generalno to se napravi se radna grupa koja je sastavljena od ljudi koji rade 8 sati neki drugi posao neko drugo vreme treba da donesu promene zakona i onda vi neki dokument koji je velik možda 10 do 15 stranica radi se pola godine godinu dana izbog zbog njega kasni primjena nekego novog servisa i tako dalje. Tako da je to nešto što bi takođe po mojom mišljenju trebalo na neki način promeniti i učiniti. A imate li ki, da kasne. ideju kako bi to moglo da se radi na drugačiji način? Pa, Mogli bi da se outsource u privatnom sektoru. Postoji u privatnom sektoru dovoljno broj pravnika koji mogu da da se napravi tender za promjenu zakona, da se izabere firma pravna kancelarija šta god, koji bi napravila promjenu zakona, usaglasila sa naručiocima da se on samo složi, da je to u redu i recimo to bi bilo mnogo efikasnije. Generalno, gledano, ja sam pristalica outsourcinga, što većeg outsourcinga informacijalnih tehnologija iz privatnom sektoru, jer s jedne strane to dovodi do efikasnosti i do brže realizacije projekta, s druge strane to razvija privatni sektor IT-a u Srbiji, Znači, generalno je... Ali što onda sprečava državu, ako ste vi prava osoba, da vam postavim to pitanje, da tako i postupi. Evo kako ste vi sada rekli, upravo novac u pitanju. Ili... Pa nije novac. Imate različita shvatanja. Primer, možda to nije baš tema ove misije, ali primjera radi država ne može da plati nekog dobrog informatičkog stručnjaka njegovu tržišnu cenu on može da dobije nešto, nekoga ko je početnik, ko je, ko je skuplja neke iskustva i tako dalje, i kad skupi ta iskustva, on će da ode za dva, tri puta veći novac u neku privatnu firmu da radi po tržišnim uslovima. I sad se postavlja pitanje šta od, od, od stručnaka za informatiku treba da ima država, a šta treba, koje poslove treba da outsorsuje privatnom sektoru. Mislim, to je isto pitanje i za automobile, i za servise, i za, za sve druge oblasti. Moje mišljenje je da je da bi trebalo u što većoj meri da se outsourcuju projekti privatnom sektoru. Možemo da zaokružimo možda pitanjem za vas kako ocenjujete portal e-uprave i ovo o čemu ste govorili, očigledno se, da kažemo, na dosta brz način ili makar brži u odnosu na, na mnoge druge uspeo da... Donese, da se donesu ti neki ključni zakoni, da se krene sa njihovom primenom. Portal euprava je počeo da radi 2010. godine. Kako generalno ocenjujete taj dakle, pravni zakonodavni okvir euprave, koliko ovaj proces uopšte je trajao, odnosno traja još uvek, kada se počelo sa promišljenjem na, na ovakav način? Paraleljno je tekla izrada portala i donošenje nekih zakona Tako da nismo prvo čekali zakone pa da donesemo da da krenemo da radimo projekat nego smo to radili paralelno i smo znali gde ćemo doći na kraju. Ono što je ključna stvar koji bih ja napomenuo, a to je korišćenje elektronskih usluga. Dači ono što trenutno na portalu postoji više od 400 usluga. Ali te 400 usluga, od tih 400 usluga možda 10 su ono se kaže jako važni bitni servisi koji trebaju svakom građaninu svake godine, svakoje firme, svakog meseca. I tu je vrlo bitno, u nidostatku mehanizma koji garantuje saradnju, to su, to je rađeno na nekoj dobrovoljnoj osnovi. I e, mi smo to imali sreću da je Ministarstvo unutrašnjih poslova shvatilo e, potencijale portala etanskih usluga i, i na primer sada su naj, najkorišćenije usluge na portalu prvo usluge koje je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. E, I, na primer E, mi smo uveli sistem za zakazivanje slikanja za pasoši lične karte u vreme kada je to bila goruća tema, kad su svi morali da menjuju pasoši lične karte. Imali smo slučaj da je bilo 30.000 posetilaca portala, recimo u ponoć kad se otvara novi dan za zakazivanje slikanja za pasoši lične karte. Znači, to je ono sjajna ove, i ljudi su se vrlo pohvalno izražavali o, toj, o, o, o tom servisu. Recimo, registra produženje registracije automobila na tehničkim pregledima, je takođe jedan sjajan servis koji je primenjen puno pute, mislim da je više od 300-400 hiljada automobila registrovano do sada preko portala i koji je smanjio, znači sad se registruje na jednom mestu u vrlo kratkom roku, ne morate idete u osiguranje, pa na tehnički pregled, pa u banku, pa u MUP, znači sve se radi vrlo brzo, vrlo efikasno i to je isto, ove, zbog toga se vrlo, vrlo mnogo koristi. Također, jedan od, od, od servisa koji se puno koristi je zamena starih vozačke dozvola za nove, gde u stvari smo smanjili broj dolazaka građana u policijsku stanicu. Na kraju se ipak mora doći da se čovek da preuzme lično vozačku dozvolu, ali ne mora da ide više puta da preda zahtev da plati da, i tako dalje, nego se koriste njegovi biometrijski podaci sa sa lične karte. Damir, na kraju, da kažemo, kada je reč o pravnom i zakonodavnom okviru e-uprave, koje poslove je najhitnije i najvažnije da obavimo u narednom periodu? Što se tiče funkcionisanja e-uprave, tu problemi ne postoje. Mislim, osim ove arhive i nekih sitnica, to je generalno pokriveno zakonom. Ono što je problem to je ta organizacija, mehanizmi funkcionisanja obezbeđivanje saradnje, stimulacija i tako dalje. Što su neke stvari koje se moraju popraviti u kako bi elektronska uprava dobila krila i kako bi se u većem obimu. Znači do, do tada je o, se priča svodi na dobru volju, ko hoće da sarađuje, ko neće ne možete mu ništa i, i na neke servise koje nisu preterno atraktivni za građane i privredu. Danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bio je Damir Baralić, direktor prodeje za javnu upravu kompanije Atos e, u sektoru. Je upravom se bavio od 2009. do 2012. godine. Govorili smo o pravnom i zakonodavnom okviru e-uprave. Hvala lepo što ste došli i bili sa nam. Hvala vama što ste me pozvali.